Якийсь тваринний інстинкт, що не вилів йому шарпатись. Такий самісінько інстинкт колись, як він випав був із вагону між рейки на ходу поїзда і лежав під страшним залізним гуркотом, вилів йому не шарпатись, а затумувати жах і лежати спокійно, хоч би й кров його застигла кригою, а розум губився перед обличчям смерти. А тепер... Тепер, власне, йому тим більше не треба було поспішати ані в петлю, ані під кулю, коли те і друге було для нього однак забезпечене. Топталися в темряві. Максим йшов попереду і раптом відчув, що він загубив свого конвоїра. «Ей, — Ей, слуш!" почувся в темряві приляканий голос Сім'онова. — Де ти? — Ось! Де ось? — Ось! «Ти ти чорт!» — нарешті намацав Семенов Максима. «Де ж ти шляєшся?» — і І «Іди прямо, направо, дай сюди твою полу, та не хапайся за револьвер!» Семенов узявся за полу Максимового пальта, майже здираючи його з плечей, і так плентався за ним. Невідомо було, хто кого веде. «Стій!» — стали. Поміркувавши трохи, Семенов зорієнтувався. «Пішли далі!» Так і ще деякий час топталися в темряві. Нарешті Семьонов гримнув уже іншим голосом, як візник, кричить «Пру!» приїхавши. «Стій!» Зупинились біля якоїсь стіни, стояли в темряві, тримаючись одне за одного. «Не бойся!» – промовив Семьонов, відцапавшись. «Я тебе не стрельну зараз, не було ще приказу, хоч для тебе, голубе було б краще», – додав він, відхнувши. Я тебе по блату чихнув би льохко і в інших брат буде тяжче. Шукай там ручку дверей. Єсть? Є. Тягни. Максим потяг до себе заклямку, двері відчинилися просто в хату. Катісь, пробурмотів сьомонов і закрив за Максимом двері. Ага, оце і є те обще число. Хата, освітлена лойовою свічкою, була вщерть напакована людьми, що лежали, як дрова, суцільним звалищем долі, на полу і на печі, і хропли. Біля дверей стояв столик, на столику горіла та лойова свічка, а за столиком куняв вояк із забинтованою головою. Максим як увійшов, так і зупинився біля дверей, та й стояв спершись на одвірок. Було тихо. не денеде те хаотичне звалище людських тіл хлипало з просоння і маячило. «Так, оце й є те обще число!» Петрович почулося тихо з найдальшого кутка. Це до Максима озвався чийсь голос. Хтось упізнав його і озвався так сумно, сердечно. «Лягайте там, де стоїте! Лягайте!» «Хто ви?» «Я – староста цього обчества. І взагалі...» «А...» – Максим упізнав. «Так, це староста цього села, Василенко. А село – це значить веселе. Яка іронія!» Розділ сьомий. Обмерзлі кригою дерева, Дзвонили, лускотіли, Неначе вони були скляні. Кожна найменша гілочка – була оправлена в прозору кригу, світилася і блищала, і ціле дерево здавалося зроблене геніальним майстром із чистого скла. При подуві вітру гілочки цокотіли одна об одну, лущали, а при сильних ударах маси такий гілочок об масу, скляної коси об скляну росу, скло дрібно билося і з дзвоном Осипалося на пішоходи, на скляну ж, вірніше, оправлену в скляне поливо землю. При недалеких артилерійських вибухах гілочки також подзвонювали і з шелестом роняли дрібні блискучі шматочки. Під тією казковою декорацією по фантастичній скляній алеї, в яку обернулася вулиця, ведуть Миколу, ведуть Максимового друга і товариша по страту. Він йде босий по снігу, в самій білизні, гордо закинувши голову, заслужений артист і каторжник. Він дивиться просто перед собою на заходяче зажурене сонце. Мабуть, йому вважається далекий Сибір і сніги Забайкалля, буйний Іній і шелест скляного вітру, і друзі, такі ж, як і він, приречені, але непокірні». Босий і в одній білизні Микола зникає в мерягкотнєві крижаної алеї, оточений вартою в блакитних німецьких одностроях. Дзвонять крижинки над цілим світом. Крижинки опромінені зажуреним холодним сонцем. А над усім тим, як Мариво, ще один моторошний образ. Разом з його Максимовим товаришем, із багатьма іншими тоді на крижаній алеї було повішено із старого партизана Чубенка, партизана часів революції, того самого, що забезпечивши тріумф тій революції, сидів потім у рідній тюрмі, де його було бито його ж ординами по обличчю, і ламано йому ребра за ту ж саму свою вітчизну, в ім'я якої він робив революцію. А тепер його було повішено разом з Миколою. І знову ж за неї. І він висів у шерензі відважних і непримиренних на крижаній алеї. А вночі... Вночі його маленькі діти її зняли батька з петлі, ту петлю обірвавши. Хотіли врятувати його від ганьби і позорища, занести геть і поховати. Але далеко вони не могли його занести, бо батько був тяжкий, а надходив світанок. Батько був тяжкий і твердий, як колода, мерзлий. Тоді вони поставили його біля паркана стояти під деревом, поправленим у скло. Поставили його мерзлого і твердого, випростаного на струнко. І так він стояв, приймаючи параду на розі, зустрічав сумних жінок, що йшли на базар. А скляні гілочки мерехтіли. Па одному, виходіть!» Максим протер очі. З них не зникало марення, напливаючи на дійсність. В них ще йшов Микола, відходив, минаючи вартового, не би виконував його команду. В них разом горіли сонце і свічка, мерехтіли дерева в скляному вбранні і патьоки на запотілих шибах. Це не був сон. Максим, бо не спав, це була дума, спогад, Видіння в широко розкритих і невидющих очах. Це був відсвіт минулого і візія прийдешнього перед внутрішнім згасаючим зором. Максим не знав, як довго він так просидів, опустившись на мокру сиру долівку, в ногах великого людського звалища, отого общого числа, як остання його одиниця чи нуль, остання одиниця чи нуль. А чи одиниця попереду? Одиниця попереду. Бо коли нагло розкнулася команда і усі встали, Максим опинився на чолі общого числа, як перша одиниця, за якою йшла решта. Решта одиниць і безліч нулів. Ні-ні, одиницею попереду прийшов Микола, прийшов Босий. І в одній білизні по снігу і зник за дверима. А за ним... От мала йти решта, безліч одиниць і нулів, що й становитимуть у купі з ним обще число. «Па одному, виході!» Ця команда замикала візію і переключала її в реальність. Баво, вони обидві, візія і реальність, пливли якось в купі, взаємно перетинаючись під цю команду. Вартовий із забинтованою головою стояв чухаючись і позіхаючи – і ту команду подав не він, команду подав хтось із-за дверей, з надвору. Той хтось повторив команду тричі, але ніхто не виходив. Команда та прозвучала моторошно, не би, то кричав «півень». О той самий біблійний півень перед зреченням Петра і перед узяттям Христа на голготу. Всі встали, збились отарою, тупцялись, щось там порпались, але ніхто не виходив. Забентований вартовий, він же й комендант дому цього, чухав свою потовчену голову і теж не міг з просонку прийти до пам'яті, дивився на огарок лоєвої свічки і моргав. Нарешті голос на дворі вибухнув страшним прокльоном і приголомшуючим матюком.